Марненький, сказала і скривилася добродійка, вона навіть на марного пса дивитися не любила Марні люди найздоровіші, потішав її отець Ілецький Прийде тиф або запалення легень і заживного зараз змете, а марний перетриває Марні то, звичайно, дуже жилеві, завзяті і витривалі люди Не бійся, Бог знає, що робить, одному дає тіло, а другому силу Одному багатство, а другому розум, доповіла добродійка. Кожний всього мати не може, притакнув отець Ілецький, побачивши вечерю на столі. По вечері Ганя занесла воду тітці й дядькові, поспускала занавіски при вікнах і побажала їм доброї ночі. Спи здорова, і хай твоя доля росте, промовила побожно тітка. А двері ти позамикала доньцю. Позамикаю, тітусю, не забудь. Це повторювалося кожного вечора перед сном. Отець Ілецький ходив по своїй канцелярії і молився. Він і молився ходячи. Ганя стояла на порозі, бо тітка не ляже, відходити не треба. Видно, вона ще має щось говорити. «А що ми завтра будемо на обід варити?» – спитала. «Тета привезла м'ясо з міста, зробимо сікану печеню». «Добре, донцю, вуйко сіканину любить, бо немає зубів». І мені також вже дріб переївся. А на лігоміну? Може, з яблуками струдель? Маємо винні папірівки. Хай буде струдель. Вуйко любить струдель. А зроби більше, що було на вечеру, бо, може, шагай прийде. Добре, тітусь, зроблю. І ще я тобі щось мала казати. От і пам'ять маю погану. Ага, слухай, дитина... Якби приїхав той Пищук, чи як він там називається, то старайся бути чемною для нього. Я для всіх чемна, Тето, але для нього будь ще чемнішою, як для других, розумієш мене? Ні, не розумію, тітусю. Боже мій, невже ти така нерозумна? Він щось чує до тебе. Ганя скривилася, але я до нього нічого не чую, Тето, крім... Ну, кінчі, крім... Крім обридження... «Дівчина, що з тобою? скрикнула пані Ілецька, сідаючи на ліжко. Як можна щось такого казати? Що чула, ти й сказала тето. Могла для себе сховати. Не знала, що треба щось скривати перед вами. Ну, так так, але кого ти, власне чекаєш? Нікого я не чекаю, тето. Пані Ілецька з докором глянула на свою сестринницю і почала півголосом а півголосінням. Ганю, Ганю, ти навіть не розумієш того, яку ти мені прикрість зробила. Ані я, ані вуйко не виганяємо тебе з хати, але хочемо, щоб ти за порядного чоловіка віддалася, то тільки тому, щоб до сивої коси не досиділася. Ми привикли до тебе, і як підеш від нас, то нелегко нам буде призвичайитися до тої пустки, що лишиться по тобі. А все ж таки гадаємо собі, як треба, то треба. А ти до мене так говориш, ніби я тобі чужа. Ніби я тебе не люблю. Ніби ти не донька моєї рідної сестри. Ганя припала до тітчиного ліжка. Простіть мені, тітусю, я не хотіла вашого серця вразити, але Пищук не подобався мені, і я не піду за нього. Не піду. таки принаджувати не треба. Вон і Вуйкові він також не подобався. Вуйко за нього віддаватися не буде, махнула рукою добродійка Ілецька. Що Вуйко розуміється на тих справах? то річ наша, жінок. Але додала, подумавши хвилину, але якщо ти Пищука не хочеш, то ми тебе силувати не будемо. Нині стрінули в місті його, і Лемішів, і Лемішиха побалакали собі зі мною на тую тему. А я тобі сказала, щоб ти для Пищука Чемною була. І таке будь. Чи підеш за нього, чи ні, а людей відстрашувати не годиться. Найосвідчиться, а тоді й скажеш своє слово. Воліла би я не казати. Воліла би, воліла би. Корона тобі з голови не спаде, як скажеш ні. І він також не умре з розпуки. Не бійся. А все ж таки треба якось по-людськи, по-звичу, а не так. Ні то краєв, ні то дер. Дівчині не зашкодить, як вона гарбуза піднесе. Хто знає, може і поможе. Ну, йди вже, йди. Помолися, дитино, до бога, може, він тебе доброю гадкою натхне, бо то не штука відтрутити когось від себе, а потім каятися ціле життя. Аня ще раз побажала тітці доброї ночі, тітка поцілувала її в голову і власті відпустила від себе. Аня позатикала всі двері й вікна, позбирала ключі, сунула їх під свою подушку, а тоді сіла в своїй кімнатці і стала розплітати коси. Розпліталися сплітки, а з ними і гадки розплітались. Що це сталося, тітці? Вона ніколи з Ганою на такі теми і в той спосіб не розмовляла. Невже ж почула старість і боїться, щоби Ганя не лишила самою і необезпеченою? Ні, ні, тітка ще, славити Бога, добре тримається і про смерть не потребує думати. Це, мабуть. Лемішисі захотілося сватів, лемішиха жінка розторопна і вміє переконливо говорити. А жінки переконати не трудно, набалакала їй про Пищука, і тепер Ганя не буде мати спокою. Щоб її силували віддаватися за нелюбого чоловіка, того вона не боїться, але як відмовить, то будуть кваси, а вона тих родинних квасів страх як не любить. Чи одно зробила для святого спокою? Чи одно, але для святого спокою не віддасться. Ні, того вона таки ніяк не зробить. Згасила лампу і сіла при вікні. Слухала, як шуміли сосни. Чула їх шум малою, і вони тоді були невеликі. Шуміли тихо, ніби боялися чогось і хотіли притулитися до себе. Росла вона, і росли сосни. Шуміли чим раз голосніше. Так було і з її думками». Тепер ті думки шумлять, як перед бурею сосне Хоче їх втихомирити? Не може Вириваються з голови і летять у майбутнє, у невідоме Хочуть його передбачити і зрозуміти Марний їх труд Чи знає квітка пощо вона цвіте і коли зів'яне? Чи знає хмара, куди летить з вітрами? Чи знає хвиля, до якого бере галини? Квітка цвіте, хмара небом мандрує І хвиля котиться по плесі чи знає чоловік, яке його майбутнє? Може, і добре, що не знає. Може, і добре. Аня не раз заспокоювала себе в той спосіб. Вмовляла в себе, що її добре, і що не має права нарікати на долю, бо є тисячі нещасливіших від неї. От хоч би перша, варська, гарна, мудра, добра і пильна. Чого більше можна від дівчини жадати? І ось як марно скінчила. Ані робилося страшно, здавалося, що Варська біля неї, та я Варська, яку вона так любила, не тільки для її розуму і доброти, але й для вроди. Бувало, увійде смеркому хату, і в хаті ясніше стане, веселіше, а нині хрест на могилі і пожовклий вінок.